Kapitola 22. Proklus Až dosud nám Alexa Dal v tomto učebním období přednášel v pokročilé sympatii pouze teorii. Kolik světla nám vyprodukuje 10 taumů stálého tepla při použití železa a s použitím čediče nebo lidského těla? Kloukali jsme si do hlavy tabulky čísel, učili se propočítávat narůstající druhé mocniny, úhlové rychlosti, složený rozklad. Jednoduše řečeno, bylo to ubíjející a nezáživné. Abyste mě nechápali špatně, věděl jsem, že jde o zásadní informace. Vazby Jaké jsme předváděli denně, byly prosté, ale když narazíte na složitější případy, musí zkušený sympatik provádět komplikované a ošidné výpočty. Co se týče energie, není velký rozdíl v zapálení svíčky a v jejím roztavení v loužičku vosku. Jediná odlišnost spočívá v zaměření a kontrole. Když máte svíčku před sebou, je to lehké. Zvíráte na knot a přestanete do něj vlévat teplo, jakmile zahlédnete první plamínek. Ovšem, je-li vaše svíce čtvrt míle daleko nebo v jiné místnosti, obtížnost zaměření a ovládání se exponenciálně zvyšuje. Na neopatrného sympatika číhají i horší věci než rozstavené svíčky. Zásadní otázka, kterou Dena položila tehdy v eolianu. Kam se poděje ta převětečná energie? Jaký vysvětlil Will, část se rozplyne ve vzduchu, něco vztřebají předměty kolem a zbytek jde do sympatikova těla. Odborný termín zní taumické překročení, ale Elk to obvykle nazývá Proklus. Docházelo k tomu každoročně. Nepozorný sympatik s pevným Alar nalil do špatného spojení tolik tepla, že mu vyskočila tělesná teplota, až začal blouznit z horečky. Dál nám vyprávěl o jednom případu, kdy se studentovi podařilo uvařit se zevnitř. Zmínil jsem se o tom druhé druhého dne, potom, co nám dal tu historku vykládal. Čekal jsem, že si z toho budeme spolu dělat legraci, ale ukázalo se, že v době, kdy se to přihodilo, Manet ještě studoval. Bylo to cítit jako vepřové, pravil ponuře. Příšerná věc. Bylo mi ho líto, jasně. Ale jak můžeš litovat takového pitomce? Malý proklustu a tam, toho si sotva všimneš, jenže on do sebe musel narvat 200 tisíc taumů během dvou vteřin. Manet potřásal hlavou, aniž by vzhlédl od kusu cínu, do něhož něco vyrýval. Smrdilo pak celé křídlo hlavní. Celý rok tu místnost nikdo nepoužíval. Jen jsem na něj zíral. Termický proklus je samozřejmě běžný, pokračoval Manet. Za to kinetický. Uznalé zvedl obočí. Před dvaceti lety se nějaký pitomý LT opil a vsadil se, že zvedne vůz s hnojem na střechu síně mistrů. Utrhl si přitom paži v rameni. Znovu se sklonil nad svůj kus cínu, pečlivě vyril další runu. Na to jeden musí být obzvláštní trdlo. Následujícího dne jsem naslouchal Delovi obzvlášť pozorně. Nemilosrdně názdřel výpočty entalpie, tabulky časového odstupu rozkladu, rovnice popisující entropické křivky, které dobrý sympatik musí chápat téměř instinktivně. Ale Del nebyl žádný hlupák. Než bychom se začali nudit a práci odbývat, proměnili ji v soutěž. Nutil nás vytahovat teplo z těch nejpodivnějších zdrojů. Z kusů železa i lidových kvádrů s naší vlastní krve. Zapalování svíček ve vzdálených místnostech patřilo k nejjednodušším úkolům. Zapálení jedné z tuctu stejných svící to už vyžadovalo větší námahu. Zapálit svíčku, kterou jsme ani neviděli, umístěnou kdo ví kde, to se podobalo žonglování ve tmě. Soutěžili jsme v preciznosti provedení, v eleganci řešení, zaměření a ovládání. Po dvou jedenících jsem byl ve třídě z 23 nejlepší. Fenton na druhém místě mi dýchal na záda. Jak už to tak bývá, naše souboje v pokročilé sympatii začaly den po mém násilné vniknutí do ambrozových pokojů. Soutěž vyžadovala veškerou jemnou rafinovanost našich předchozích zápasů, navíc s tím, že jiný student aktivně napadá váš alar takže jsem i přes svůj nedávný výlet do mediky kvůli úpalu roztavil díru do ledového kvádru ve vzdálené místnosti. Navzdory dvěma nocím, skoro bez spánku jsem zvýšil teplotu Pindertuti přesně o 10 stupňů. I když mi tepala bolest v podlitinách a svědili mě stehy pod obvazem na paži, roztrhl jsem pikového krále na dvě poloviny a ostatní karty v balíčku jsem nechal netknuté. Tohle vše jsem zvládl během dvou minut, Přestože mi Fenton celou dobu usilovně odporoval svým vlastním alar. Nezačali mi říkat kvot arkanický pro nic za nic. Můj alar byl jako čepel z ramstonské ocely. Působivé, sdělil mi Dal po hodině. Už jsou to léta, kdy někdo ze studentů zůstal tak dlouho neporažen. Vsadí si ještě někdy někdo proti tobě? Zavrtilo jsem hlavou. Tenhle zdroj už dávno vyschl. Cena za slávu. Dal se usmál, v zápětí však zvážnil. Chtěl jsem tě na něco upozornit, dřív než to oznámím třídě. Od příštího jedeníku proti tobě pravděpodobně začnu stavět ostatní žáky podvojicích. To bych měl čelit současně Fentonovi a Brejovi? Dal odmítavě potřásl hlavou. Začneme s těmi, kde jsou v soutěži nejníž. Bude to dobrý úvod k týmovým cvičením, ke kterým se dostaneme v příštím období. Znovu se pousmál. A tebe to uchrání před přílišným sebeuspokojením. Ostře na mě pohlédl, jeho úsměv se vytratil. Jsi v pořádku? Jen mě obešla zima. Odpověděl jsem nepřesvědčivě a zachvíl jsem se. Mohli bychom jít blíž k Postavil jsem se co nejblíž, aniž bych se přímo přitiskl k rozžavenému kovu, natáhl jsem ruce nad sálající teplo žnoucích uhlíků. Po chvilce třisavka ustoupila. Všiml jsem si, jak na mě dal upírá zrak. Dnes ráno jsem skončil v menice s úpalem, vysvětlil jsem. Moje tělo je ještě zmatené. Teď už se cítím zase dobře. Zachmuřil se. Neměl bys chodit do hodin, když jsi nemocný. A docela určitě by ses neměl účastnit soubojů. Sympatie takového druhu vyčerpává tělo i mysl. Neměl bys riskovat kombinaci extrémní unavy a nemoci. Když jsem šel do hodiny, cítil jsem se normálně, zalhal jsem. Tělo mi jen připomíná, že mu dlužím pořádný noční spánek. Tak se postarej, abys mu ho poskytl. Pravil přísně a také napřáhl ruce nad oheň. Když se budeš příliš přemáhat, později za to zaplatíš. Poslední dobou vypadáš nějak uštvaně. Vlastně uštvaně není to pravé slovo. Unaveně? Navrhol jsem. Ano, unaveně. Zamyšleně si mě měřil a hladil si rukou bratku. Máš dar pro slova. Předpokládám, že to je jeden z důvodů, proč si skončil u Elodina. K tomu jsem nic neřekl, ale nejspíš to vyznělo dost hlasitě, protože mi dal vinoval další zvídavý pohled. Jak pokračuje tvé studium s Elodinem? Celkem to jde, uhnul jsem. Díval se na mě. Ne tak dobře, jak jsem si představoval, připustil jsem. Studium s městrem Elodinem není Takové, jaké jsem čekal. Dal souhlasně kývl. Někdy je to s ním těžké. Najednou mi vyvstala v mysli otázka. Znáš nějaká jména, mistře Dale? Vážně přikývl. Jaká? Naléhal jsem. Lehce stuhl. Pak se uvolnil a otočil ruce nad ohřívadlem nahoru a dolů. To není právě zdvořilá otázka pravil mírně. No, nikoli nezdvořila. Spíš jde o něco, nač by ses měl ptát. Asi jako ptát se může, jak často spí se svou manželkou. Mlouvám se. Není třeba, mávl rukou. Nemohl to vědět. Jde o pozůstatek z dávnějších časů, řekl bych. Z dob, kdy jsme se mnohem víc obávali kolegů arkaniků. Pokud si věděl, která jména tvůj protivník zná, Mohl odhadnout jeho sílu a jeho slabosti. Oba jsme chvíli mlčeli a hřáli se nad uhlíky. Oheň, pravil po dlouhé odmlce. Znám jméno ohně. A ještě jedno. Jen dvě? Herkul jsem bez přemýšlení. A kolik jich znáš ty? Už klíbil se mírně. Ano, jen dvě, ale v dnešní době to znamená mnoho. Podle Elodina tomu, kdysi si bývalo jinak. Kolik jich zná Elodin? I kdybych to věděl, bylo by ode mě mimořádně nevhodné prozradit ti to. Řekl s náznakem nesouhlasu. Ale můžu ti říct, že jich zná několik. Mohl bys mi ukázat něco se jménem ohně? Zeptal jsem se. Pokud to není nevhodné. Dal okamžik váhal a pak se usmál. Upřeně se zahleděl do ohřívadla mezi námi, zavřel oči, pak pokynul k nezapalenému ohřívadlu na opačné straně místnosti. Oheň Vyslovil to jako rozkaz a ze vzdáleného ohřívadla zvukotem vyšlehly plameny. Oheň? hlesl jsem udiveně. To je ono? Jméno ohoně je Oheň? Elk dal s úsněvem potřásl hlavou. To jsem ve skutečnosti neřekl. Nějaká tvoje část si jen doplnila známé slovo. Moje spící mysl to přeložila? Spící mysl? Udívaně na mě pohlédl. Tak Elodin nazývá tu naši část, která zná jména, vysvětlil jsem. Dal pokrčil rameny a prohrábl si prsty krátkou černou bratku. Nazývej to, jak se ti zlíbí. Skutečnost, že jsi mě slyšel něco říct, je patrně dobré znamení. Ani nevím, proč se vůbec namáhám se jmenováním, zadeptali jsem. Mohl jsem to ohřívadlo zapálit pomocí sympatie. Nikoli bez spojení, zdůraznil Dal. Bez vazby, bez zdroje energie. Stejně mi to připadá nesmyslné, mínil jsem. Ve tvých hodinách se denně něco naučím, samé užitečné věci. A za celou dobu, co strávím učením jmenování, nemám nic, co bych mohl předvést. Víš, co nás Elodin učil včera? Dal zakroutil hlavou. Rozdíl mezi pojmy nahý a nahatý, řekl jsem nevýrazně. Dal vyprskl smíchy. Myslím to vážně. Bojoval jsem o to, aby mě přijal do své třídy, ale teď už myslím jen na čas, který tam ztrácím. Čas, který bych mohl strávit užitečněji. Jestli jsou věci praktičtější než jména, přepustil dal. Ale sleduj. Znovu se soustředil na ohřívadlo před námi, jeho pohled se vzdálil. Znovu promluvil, tentokrát šeptem, pak pomalu nechal ruku klesnout, až se odstla na palec od žavých uhlíků. Potom se soustředěným výrazem vložil ruku do srdce ohně, ponořil roztažené prsty do oranžově žnoucích uhlíků jako by to byl pouhý štěrek. Zjistil jsem, že je tajím dech, a pomalu tišej jsem vydechl, abych nenarušil jeho soustředění. Jak? Jména. Pravil dal přísně a vytáhl ruku z ohně. Měl jí pokrytou bílým popelem, ale zcela nezraněnou. Jmenování odráží dokonalé pochopení věci, a když něčemu dokonale rozumíš, máš nad tím moc. Oheň sám o sobě přece není věc, namítl jsem. Jde o exotermickou chemickou reakci. Je, je to... Zakoktali jsem se. Dal se nadechl. Chvilku se zdálo, že se pustí do vysvětlování. Pak se místo toho zasmál a bezradně pokrčil rameny. Neumím ti to vysvětlit. Nejsem tak chytrý. Zeptej se Elodina. Ten prohlažuje, že těm záležitostem rozumí. Já tu jen pracuju. Po dalově hodině jsem vyrazil přes řeku do Imne: „ V hostinci, kde bydlela, jsem denu nezastihl. A tak jsem zamířil do Eolianu, přestože mi bylo jasné, že je příliš brzy na to, abych ji tam potkal. Omnitř bylo stěží tucet návštěvníků, ale na konci baru jsem vedle Stanchiona zahlédl známou tvář. Hrabě Trep mi zamával a já se k ním připojil. Kvote, můj chlapče, pozdravil mě radostně Trep. Už celé věky jsem tě neviděl. Tam na druhé straně řeky to bylo dost hektické, řekl jsem a odložil jsem pouzro sloutnou. Stanchion si mě změřil. Vypadáš na to, pravil upřímně. Jsi bledý, potřeboval bys víc čerstvého masa. Nebo spánku. Ukázal k blízkému stolu. Kromě toho jsem ti přichystal korbel meteglinu. Za to ti děkuju, řekl jsem a vylezl na stoličku. Ulevit bolavým nohám byl báječný pocit. Jestli potřebuješ maso a spánek, pravil Trep ve mluvavě, měl bys někdy přijít na oběd do mého sídla. Slibuju vynikající jídlo a rozhovory tak nudné, že můžeš klidně podzimovat a vůbec o nic nepřijdeš. Vrhl na mě zkoumavý pohled. No tak, vážně tě prosím, nebude tam víc než deset lidí, už celé měsíce tě toužím představit. Svedl jsem korbel meteglinu a podíval se na trepa. Měl tmavomodrý sametový kabátec a k němu ladící samišové boty. Na formální oběd jsem se nemohl dostavit v šatech z druhé ruky, což byl jediný druh oblečení, jaké jsem vlastnil. Trep nepůsobil nějak okázale, ale narodil se jako šlechtic a byl tak také vychován. Nejspíš ho ani nenapadlo, že žádné lepší šaty nemám. Neměl jsem mu to za zlé. Převážná část studentů na univerzitě patřila k příslušníkům alespoň přiměřeně bohatých prstev. Jak jinak by si mohli dovolit školné? Popravdě nic bych si nepřál víc než dobrý oběd a příležitost seznámit se s místní šlechtou. Líbilo by se mi šertovat upytí, napravit trochu škod, které mi způsobil Ambrose svým očerňováním, a třeba zaujmout potenciálního patrona. Jenomže jsem si prostě nemohl dovolit cenu vstupného. Ucházející šaty stály nejméně jeden a půl talentů, i kdybych si je pořídil z druhé ruky. Šaty sice nedělají člověka, ale když chcete hrát určitou roli, potřebujete k ní kostým. Stanchion, který seděl za trepem, na mě přehnaně kývala hlavou. Moc rád bych přišel, odpověděl jsem. Slibuju, jen co to na univerzitě dám trochu do pořádku. Výborně, pravil Trep nadšeně. Vezmu tě za slovo. Žádné výmluvy. Seženuti patrona, chlapče. Pořádného. Přísahám. Stanchion za ním souhlasně přikyvoval. Usmál jsem se na ně a upil meteglinu. Zalédli jsem pohledem ke schodišti na druhý balkon. Stanchionovi to neuniklo. Není tu, řekl omluvně. Vlastně jsem ji už pár dní neviděl. Do dveří vešlo pár lidí a pokřikovalo něco ilsky. Stanchion na ně zamával a zvedl se. Povinnost volá, prohlásil a vykročil je přivítat. Když už jsme u těch patronů, obrátili jsem se hraběte. Rád bych znal váš názor na jednu věc. Snížil jsem hlas. Na něco, co by raději mělo zůstat mezi námi. Trepovi se zablesklo v očích a naklonil se blíž. Znovu jsem ubil meteglinu a urovnával jsem si myšlenky. Pití na mě působilo víc, než jsem čekal. Bylo to docela příjemné, protože alkohol utupoval bolesti z četných zranění. Počítám, že znáte všechny možné mecenáše na míle daleko. Treb se nesnažil o žádnou falešnou skromnost. Znám jich hodně. Každého, kdo to myslí vážně. Tedy každého, kdo má peníze. Mám přítelkyni, pokračoval jsem. Muzikantku, která teprve začíná. Má vrozený talent, ale je ještě neškolena. Nikdo jí nabídl pomoc a slíbil, že ji bude podporovat. Umylkl jsem, nevěděl jsem, jak vysvětlit zbytek. Treb kývl. Chceš vědět, jestli je solidní. Rozumný přístup. Někteří lidé si myslí, že je patron má kromě hudby právo i na letco jiného. Pokynul směrem ke Stanchionovi. Kdyby tě zajímalo pár příběhů, zeptej se, se ho, jak to bylo, když jsem na svátky přijela ve vodkyně Samista. Uchechtl se, až skoro zaskučel a protřel si oči. Malí bohové, pomosté, ale ta ženská byla opravdu strašná. Toho se právě obávám, řekl jsem. Nevím, jak moc je důvěryhodný. Můžu se poptat, nabídl se Trep. Jak se jmenuje? V tomto právě vězí, svěřil jsem se. Neznám jeho jméno. Mám dojem, že ho nezná ani ona. Rep se zachmuřil. Jak může neznat jeho jméno? Řekl jí ho, vysvětloval jsem, ale ona netuší, jestli je skutečné. Zřejmě si potrpí na soukromí a dal jí přísné pokyny nikdy o něm nikomu neříkat. Touto dobou už se pár měsíců neobjevil. Pohlédl jsem na trepa. Jak vám to připadá? No, není to právě ideální, mínil Trep s pořádnou dávkou nesouhlasu. Je velmi pravděpodobné, že nejde o žádného slušného mecenáše. Připadá mi, že by mohl tvou přítelkyni využívat. Ponuřež jsem přikývl. To mě taky napadlo. Ovšem, pravil Trep, někteří patroni rádi zůstávají v utajení. Když nejdou někoho nadaného, pěstují si ho někde stranou, v soukromí a pak dramaticky mával rukou. Je to jako kouzelný trik. Z ničeho nic vytáhnout z rukávu skvělého hudebníka. Laskavě se na mě usmál. Myslel jsem, že tak nějak tomu bylo s tebou, přiznal. Vynořil se z odnikut a hned si získal píšťaly. Myslel jsem, že si tě někdo držel v ústraní, dokud si nebyl připraven slavně vstoupit na scénu. To by mě nenapadlo, řekl jsem. Občas se to stává, pokivoval trep. Ale podivná místa schůzek a skutečnost, že si není jistá jeho jménem? Zamračil se. Když nic jiného, tak je to poněkud nepatřičné. Možná se ten chlapík baví předstíráním, že je nějaký viděděnec nebo je opravdu záludný. Na chvíli se zamyslel, pubnoval prsty obar. Pověz své přítelkyni, ať je opatrná a ve střehu. Je odporné, když mecenáš ženu zneužije. To je porušení důvěry. Ale znáš jsem muže, kteří se vydávali za mecenáše, aby získali důvěru ženy. Což je ještě horší. Už jsem byl v půli zpáteční cesty na univerzitu. V Dále jsem viděl kamenný most. V tom jsem pocítil nepříjemné horké píchání v paži. Nejdřív jsem si myslel, že mě bolí dvakrát zašívaná rána na lokti. Stehy mě svědili a pálili celý den. Ale místo, aby pálení ustupovalo, šířilo se mi dál po paži nahoru a do levé strany hrudi. Začal jsem se potit jako při náhlé horečce. Stáhl jsem si plášť, aby mě studený vzduch uchladil a začal jsem si dozepínat košili. Podzimní vítr trochu pomáhal, k tomu jsem se ovýval pláštěm. Ale horkostí lilo bylo až bolestivé, jako bych si vyhrstl na prsa vařící vodu. Naštěstí tato část cesty vedla podél potoka, který se vléval do řeky Omety. Nenapadlo mě nic lepšího, tak jsem schodil boty, odložil loutnu a skočil do vody. Chvilku jsem v ledové vodě lapal podechu a prskal, ale pálicí kůži mi potok ochladil. Zůstali jsem tam a pokoušel jsem se necítit se trapně, když kolem přešel mladý pár a oka tě mě ignoroval. Podivné horko se mi stěhovalo po těle, jako by ve mně hořel oheň a hledal cestu ven. Začal v levém boku, přešel do nohou, pak zpátky do levé paže. Když se přemístil do hlavy, potopil jsem se pod hladinu. Po několika minutách to přestalo a já vylezl z potoka. Přásili jsem se chladem. Zahalel jsem se do pláště a byl jsem rád, že na cestě právě nikdo není. Neměl jsem jinou možnost, a tak jsem si hodil loutnu přes rameno a pokračoval jsem k univerzitě. Kapala ze mě voda a měl jsem hrozný strach.